Lletra ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsenia. Revolució francesa, tercera. El judici del rei, aquesta famosa qüestió que tant ens preocupa, es pot resoldre en unes poques paraules el rei ha estat destronat pels seus propis crims. El rei va acusar el poble de rebel·lia, va cridar als exèrcit d'amics tirans per castigar-lo. Però la victòria del poble ha decidit que és ell qui està en rebel·lió. El rei no pot ser jutjat perquè ja ha estat jutjat, o ja està condemnat, o la república no és absoluta encara. Proposar portar el rei a judici, es faci com es faci, és portar a judici la mateixa república. Si el rei encara pot ser objecte d'un judici, el rei pot ser absolt. De fet, s'hauria de presumir la seva innocència fins que sigui jutjat. Si el rei pot gaudir d'aquesta presumpció d'innocència, què en queda de la revolució? Quan una nació ha estat forçada a recórrer el dret a la insurrecció, entra en un estat de naturalesa respecte al Tirà. Llavors, com podria recórrer aquest tirà a un suposat pacte social quan és ell precisament qui l'ha aniquilat? El dret de castigar el tirà és el dret de destronar-lo. Són la mateixa cosa. L'un té la mateixa forma que l'altre. El judici al tirà va ser l'insurrecció. La, la caiguda del seu poder n'és la sentència. I la llibertat del poble exigeix el seu càstig. Els pobles no jutgen en seus judicials, no fan sentències, llancen llamps, desencadenen tempestes, no condemnen els reis, els enfonsen en la buidó. I aquesta justícia val tant com la dels tribunals. Us acabem de llegir un text de l'incorruptible Maximilià de Robespierre, que va ser un ferm defensor de la república durant els primers anys de la seva Constitució, un període de la història francesa marcat per l'èpica i la tragèdia. Robespierre va gestionar amb coratge un dels anys més convulsos de la història moderna de França, primer com a membre de l'Assemblea Constituent, després com a president de la Convenció Nacional i, finalment, al Comitè de Salvació Pública de la República. Mentre ocupava aquests càrrecs polítics, va prendre part en alguns dels esdeveniments capdals de la història d'Occident, el derrocament del rei de França i la seva execució a la guillotina i la posterior defensa de la república francesa de les conspiracions monàrquiques tant a l'interior com a l'exili. Així, des de la facció política revolucionària de la Montaigne, va coordinar l'aniquilament de la dinastia borbònica a França i la lluita per la instauració d'un sistema de govern profundament progressista. A continuació, us oferim un text de Jean-Paul Marat, 1743-1793, company de partit de Robespierre, anomenat l'amic del poble i que va destacar per la defensa de la insurrecció popular com l'únic camí per enderrocar els enemics del poble francès revolucionari. L'assassinat de Marat, a mans d'una defensora de l'antic règim, va troncar la seva vida i la seva carrera política al servei del poble francès. És evident que els capitalistes, els especuladors, els monopolistes, els comerciants d'articles de luxe, els aristòcrates, els opositors, són tots, en major o menor mesura, servidors de l'antic règim i enyoren els abusos dels que s'aprofitaven per enriquir-se a costa de la nació. Com contribuiran, doncs, a fundar el regne de la igualtat i la llibertat? Ja que és impossible canviar el seu cor com demostra el fet que tots els mitjans utilitzats fins ara per fer que compleixin els seus deures han estat en va i, sense esperar que els legisladors prenguin grans mesures per obligar-los a complir aquests deures, no veig cap altra solució, pel bé de la tranquil·litat de l'Estat, que destruir completament aquesta maleïda tropa, perquè no deixarà de conspirar contra el poble mentre visqui. I fins aquí, Letra Ferides. Petits retalls de literatura a Ràdio Pinsania.